Namodas Bhagavatu Hrátu Samma Namodas Namodasi Bhagavatu Hrátu Samma Namodas, Namodasi Bhagavatu Hrátu Samma Samhudase. Tak dnes náš úkol je, <coughs> co je náš úkol? aby jsme vysvětlili ty čtyři cvičení, které jsou spojené s meditací na tělo hm? a spojili je s, v tradici s osmi hm? kroky, hm? které meditující potřebuje, aby střebal tuto meditaci ve smyslu šamata a vypašana. Ale jelikož v tomto kurzu se obzáště zabýváme šamata, jenom se zmíníme hrubě o čtyrech krocích, které vysvětlují praxi Dupasana, co se týče poznání těla. Zmínili jsme se včera, jestli si dobře pamatuji, že v severní tradici praxe šamata na základě dechů je vysvětlována třemi kroky a v tradici jižní čtyřmi kroky a důvody k tomu. Tedy, abychom si zopakovali, první krok se nazývá ve všech tradicích Ganana, což je počítání. A počítání neznamená, že prostě jenom počítáme. Počítání znamená, že si zvykáme z bdělostí vnímat nádech a výdech. A tím pádem vlastně se nám podaří vkročit do hlubších stupňů meditace. Jestliže mysl nemá schopnost zůstat u objektu, no vlastně, jak Buda sám říká, v sutre ánapána Sati suta, vlastně ne, nepraktikujeme meditaci na dech. My praktikujeme de, meditaci na dech. Podmínka je, že nádech a výdech vnímáme s vydělou myslí. Hm? zducha přítomnosti. Tím pádem se učíme, ačkoliv máme jiné počitky, ačkoliv máme jiné mysle, ačkoliv máme jiné druhy vnímání. Co se stane? Naše mysl neopouští objekt. Jestliže neopouští objekt, pak postupem času, jestliže praktikujeme delší dobu, naše mysly, počitky, které nejsou spojené s meditací, jdou do pozadí a postupně přestávají rušit. Ačkoliv se objeví spontánně vlastně přestávají ovlivňovat naši schopnost vstoupit do meditace. A jestliže se to stane pak vlastně naše meditace získává pevný základ. Tak si dám čajček. Hmm. tedy, kdy víme, že naše meditace má pevný základ, jestliže meditujeme na dech, právě jestliže různé počitky, myšlenky o tom, co bylo, co bude a tak dále, eh, přestávají nám krást objekt. Hm? To se nazývá doslova mušita smrti. Od sanskritského koreňu muž, což znamená krást. Hm? Objekt meditace není ukraden. Jestliže objekt meditace není ukraden, no, tak co se děje? Tak získáváme bohatství. Hm? Meditace je též jisté bohatství, které je pro ty, kteří chtějí pohodu v životě. Je to to bohatství nejlepší. Hm? Proto právě kvůli tomu meditace, tento první krok meditace, počítání je v čínské tradici vysvětlována, jakož to vlastně je slovo pro celou meditaci na dech. Protože vlastně i soucno této meditace je, že udržíme vědomí udechu. Jestliže udržíme vědomí udechu, všechny eh, ty stupně očisty spojené s zjemněním počitku, Vědomí a objektu, tedy nádechu a výdechu, nastal, nastanou. Hm? Jestliže ne, no tak hád nenastanou. Teď eh, zmínili jsme se o tom, tež, jaký dech je příhodný hm? k tomu, aby jsme se dostali do meditace. A to je ten dech, který za není slyšet, hm? jemný dech není slyšet, jak joga hm? e, komentáře vysvětlují, dech yogina ani bohové nemůžou slyšet. Hm? Ať když, ačkoliv krouží kolem, tak nic neslyší. Proč? Protože jeho dech je tak jemný. Hm? A za druhé, na což musíme dávat pozor a co bychom měli chápat, v průběhu, koloběhu dechu tělem dech nenaráží na překážky, hm? Čili eh, uvolnění těla a uvolnění mysli. Hm? Jestliže eh, tímto způsobem dýcháme, pak jsme vlastně naladění na hlubší stupně vnímání dechu. Jestliže tomu tak není, tak nejsme na to naladění. No tak musíme hladět strunu, hm? uvolňovat tělo, uvolňovat eh, vědomí, které pozoruje dech, učit se, jak už jsem řekl, velkému umění, které je snad ze všech umění v životě nejpraktičtější se učit koncentraci, zároveň s uvolněním. Hm? A to se nestane, pokud eh, nemáme dlouhodobou zkušenost v meditaci. Neměli bychom si myslet, že si párkrát zameditujeme, nebo přijdeme na kurz, eh, týdenní kurs a už eh, eh, když se nám to nepodaří hlubší vnímání dechu, no tak halt. Nemůžeme se divit, že jsme nedosáhli to, co chceme, což je hlavně štěstí a naplnění v tom, co děláme. My, bychom, my právě děláme meditaci, aby jsme v tom dosáhli štěstí a naplnění Proto Meditace hm? z hlediska buddhismu se právě nazývá stávání se meditací bhámana. Hm? Jestliže se stane meditací, bude nám meditace jasná. Jestliže se nestane meditací, jasná nám nebude a nemůžeme se divit. A stát se meditací, v meditaci se ještě nikdo nestal za, za, za den, za dva, za tři, za týden. Hm? Jestliže děláme rychlé pokroky v meditaci, je to proto, že v nás jsou semena meditace z minulých životů, hm? aspoň tak eh, buddhisté věří. Tedy po prvním kroku počítání přichází druhý krok, který se menuje anugama na sledování. Hm? Jestliže máme schopnost zůstat u objektu meditace, v našem případě dechu, který je proces. Dech je proces, právě proto jsme dali ten příklad toho, kdo pracuje s kůží a točí kolo ruční klikou. Ještě dneska v Indii se na to můžeme podívat občas. Teď už čím dál A nebo je krásný příklad v sutry pána Saty, kde meditující jogín na dech by si měl vizualizovat své tělo jakožto měchý, který používali dříve kováři, možná někde ještě, tedy v Indii ještě to používají. Když chce Velký oheň tak vmíchá rychle, když chce zmenšit oheň, tak vmíchá pomalu. Je to tak? Hm? A tím pádem si ohřeje ten kov, který zpracuje, ať je to zlato nebo střídro, na tu teplotu, kterou potřebuje. Hm? Tedy naše tělo je jako měchýr. A Ruka kováře, která s tím někým manipuluje, to je jako naše mysl. Hm? Jestli mysl má úsilí, co se stane? Dýcháme rychle, když jdeme do kopce, zadejcháme se, když máme různé vášnivé pocity, ať už je to zlosti nebo chtíče, taky se zadýcháme. Je to tak? Nebo to není? Máme takové zkušenosti? To znamená, že používáme úsilí, úsilí, co se tělesná stránka úsilí a duševní stránka úsilí většinou jdou pohromadě. Učení se joze je též učení ekonomie úsilí. Jogin se učí ekonomii úsilí. Ačkoliv zůstává v pozicích, které jsou náročné, zůstává tam s minimálním úsilím. Tím pádem jeho dech i v, v různých v obtížných pozicích zůstává jemný a uvolněný a nenaráží na překážky v těle, tím pádem může se učit regulovat energie. Jestliže reguluje energie, pak získává zkušenosti pránického těla a pránické tělo vládne hrubým tělem. Tedy jestliže máme zkušenosti pránického těla, tak můžeme celkem daleko efektivněji pracovat na deformacích našeho těla, které všichni máme, jenom si toho nejsme vědomí. Proč? Protože nepracujeme s jemným počítkem. Hm? Jemný počítek patří jen jemnému vědomí. A jemné vědomí právě vytváříme koncentraci a moudrostí. Tedy proces meditace na dech není nic jiného než proces vytváření jemného vědomí, jemného počitku a jemného dechu na základě meditace. Jaké meditace? Obou meditací, jak meditace v tišení, tak i meditace moudrosti neboli v hledu, vytváří jemnou mysl, jemné počítky a jemné dýchání. A jestliže si toho jsme vědomí, meditujeme, jestliže si toho nejsme vědomí, nemeditujeme. Čili eh, meditace. Předpoklad meditace je tedy bdělost, kterou si musíme vytvořit. A bdělost překládá slovo sati neboli smrti, což znamená paměť, upomínání se na to, co děláme. Jestliže upomínáme to, co děláme, to, co děláme, bude jasné. A pak, jestliže hýbeme tělem, hýbeme tělem jinak. Jestliže mluvíme, mluvíme jinak. Jestliže myslíme, myslíme jinak. Hm? Je treba si toho všímat, to je meditace. Jestliže toho si nevšímáme, no, tak se do meditace nedostane. Protože v je eh, základ meditace. Bez tohoto základu, co budeme stavět. To je stejný princip, ať už se jedná o jakékoliv pojetí, jogy, buddhistické, hindu tradicích, džajnistické. Toto je základ. Čili v dělosti jasně v mysli artikulujeme ten objekt, který potřebujeme k meditaci. A jestliže chceme v meditaci něco dosáhnout, postupem času vlastně všechny objekty potřebujeme k meditaci. Proto Ten nejdůležitější krok v, v meditaci dělosti, v meditaci saty, je právě meditace na mentální objekty. A mentální objekty vystanou kdy? Jestliže naše smysly, objekty smyslu a vědomí, které si je smysl vědomé, hm? se spojí dohromady, hm? čili dotyk. Na základě dotyku vystane náš svět. Jestliže není, nemáme dotyk, žádný svět nemáme. Jestliže máme svět, co jsou nejdůležitější části tohoto světa? Naše tělo. Jestliže praktikujeme bdělost vůči tělu, věnujeme se právě v dotyku bdělosti vůči objektu. Nebo objekt je tělo. Když meditujeme na dech, objekt je také tělo, protože dech patří tělu. Dech technicky jsou nic jiného než čtyři elementy: země, voda, oheň, vítr. A tyto elementy, jak už jsme se zmínili na začátku, vnímáme díky čemu? Díky elementu prostoru. To jsme vysvětlili. My můžeme vnímat dech, protože máme prostor v těle. Jestliže nemáme prostor v těle a jestliže není prostor mimo těla, my nevnímáme nic. Čili to, že vnímáme tělo a že vnímáme dech, je díky prostoru. A v tomto prostoru se odehrává dotyk. A na základě dotyku vystane náš svět. A tento svět buď vnímáme s bdělostí, anebo vnímáme s otupením. Když vnímáme s otupením, není se co divit, že to s náma láme. Je to tak? Jestliže se naučíme to vnímat s bdělostí, tak to s náma přestane lámat. Ale to nějaký pátek poté má. Ale první je, začátek je třeba pochopit princip. Jestliže pochopíme správně princip, můžeme správně meditovat. Jestliže nepochopíme správně princip, nemůžeme správně meditovat. Čili jestliže z chápeme dotyk dechu, ať už je to u nosných dírek nebo v celém těle, který se postupně spojí v jeden dotyk. Hm? Jsme si vědomi toho, že dech vystane v prostoru na základě dotyku a jestliže udržíme vdělost u tohoto dotyku, jak víme, že dýcháme dotykem, počitkem a rozlišením. Hm? Tyto tři přichází dohromady. Není možné, aby když je dotyk, nebyl počitek a nebylo rozlišení. Hm? To je třeba pochopit. Je možné, aby jsme měli rozlišení něčeho, jestliže není dotyk a není počítek? Takové rozlišení neexistuje. Je možné, aby byl počítek bez rozlišení a bez dotyku? Neexistuje. Právě proto v naší zkušenosti to nejdůležitější je dotyk, počítek, rozlišení, dotyk, počítek, rozlišení, rozlišení, počítek, dotyk. Hmm? Hmm. U někoho je rozlišení jasnější, u někoho počítek jasnější, hmm? u někoho dotyk jasnější, ale ty tři je jedna, je jeden proces. A toho jestli meditující vědom na krátkém, či na dlouhém nádechu či výdechu. Jestliže si toho je vědom je bdělý, jestliže si toho není vědom, no, tak nemedituje. Jestliže nemedituje, tak eh, co dělá? Udělá plechy, hmm? <laughs> Je to tak? Hmm? Hmm. Proto já si pamatuju, jako malý kluk, jsem chodil na Horvínka, tam je písnička Čuky Čuky Čuk. Já jsem malý kluk, na hlouposti nekoukám, Radši tady zatloukáme. Hm? A jak zatloukáme, s vydělostí pozorujeme. <laughs> s vydělostí pozorujeme nádech a výdech a zůstáváme u toho. Hm? No a pak přijdou ty stádia jistého Uspokojení s tím, co děláme, když jsme uspokojeni s tím, co děláme, máme radost. Když nejsme uspokojeni s tím, co děláme, nemáme radost. Hm? A proto, když jsme se tady sešli, ne aby jsme byli frustrovaní, ale aby jsme byli, měli radost z toho, co děláme, hm? tak halt si musíme, musíme se snažit. Hm? tak tedy, jestliže se snažíme, pak co se děje? My sledujeme každou fázi procesu nádechu a výdechu v dotyku počitcích a ve rozlišování. Je to tak? Hm? Teď, jestliže pracujeme podle návodu, které najdeme v jižní tradici buddhismu, jak pracujeme. Zůstáváme u jednoho dotyku, na jednom místě. Buď, jestliže jsme, máme špičatý nosy a většina z nás má špičatý nosy, hm? tak to některé bude ten dotyk na špičce nosu jasný. Hm? Na Taiwanu nám říkají Atawa, což jsou kaupíců. <laughs> Evropané jsou, se říkají, prominentní nos. To je prezdívka Evropanů v Číně. Prominentní nosáci. <laughs> tajvanském dialektu Ataua. Hm? Tak mnoho z nás atawa <laughs> možná bude mít eh, prominentní dotyk na špičce nohu, nosu nebo prominentní dotyk na horním rtu. M můžete si zkusit, kde to je nejlíp hm? eh, vnimatelný. No a tam Meditující zůstává. Tam si zvykává zůstat. Hm? Jestliže si zvykne tam zůstat, tak automaticky, kdy se obrátí k dechu, bude si vědom stejného místa. A tomu pomůže. Pak nemusí dech hledat. Hm? Tak je dobré si zvyknout u stejného místa. A jak pokračuje? Pro pochopení této tradice, jelikož je to velice důležité, když chcete později se s těma věcmi zabývat, přečtěte si maga, máte mnoho, mnoho příkladů. Hm? Nejkrásnější příklad a nejjasnější příklad je příklad eh, Tesahé, který když chce rozřezat kládu, co udělá. Postaví kládu na rovný, rovné místo. Hm? Udělá si známku, hm? kde to bude rezat, je to tak? Tuškou nebo perem. No a co dělá? koncentruje se na to místo, kde si udělal tu známku, hm? ta známka, kde se koncentrujeme na dech, kde cítíme dotyk dechu, ty se říká Anapána Nimita, hm? známka nádechu a výdechu. Hm? Nimita je slovo v jose, v tradicii jógy, které má mnoho, mnoho významů, hm? ale hlavní význam je známka. Tež znamená to tež vlastnost, jelikož podle známky my se rozhodneme o vlastnosti objektu, který vnímáme, že ano? podle toho, jaké má známky. A podle toho pak naše vědomí soudí že co se nám líbí, co se nám nelíbí, co je příhodné, co je nepříhodné a tak dále a tak dále. Právě podle těch známek. Tak tedy eh, meditující zůstává u známky nádechu a výdechu, právě na dotyku dechu. Hm? Tam se soustředí. Tak jako tesah který se rozhodnu rozřezat kládu, nesleduje pilu dopředu, nesleduje pilu dozadu a nereže takto, ale reže tím, že se koncentruje na jedno místo a nechává ty zuby, sleduje ty zuby pilí právě na tom místě, ačkoliv se ty zuby se stále protahují dopředu a dozadu, jeho Koncentrace zůstává na tom místě, který se označil je tomu ta, hm? stejně meditující jogin tak jako tesah. Ačkoliv je si vědom toho, že se dech v těle hýbe, že začátek nádechu je u nosu, jeho střet je někde v pesou, jeho konec je někde v brychu, v dolní části brycha, hm? ačkoliv je toho si vědom, nesleduje tento tah, ale zůstává u jednoho doteku. To neznamená, že si toho táhu není vědom. Je si toho vědom, ale koncentrace může být jen u jednoho doteku. Jestli tato situace nastane, to se nazývá sledováním. To znamená, že sleduje celý tah nádechu a výdechu na jednom místě. Jestliže se mu to podaří, dech se zjemní a s ním počitek i vědomí dechu. To znamená, že kdykoliv se objeví tendence mysli buď klesat anebo se hospilovat, Buď na začátku, nebo ne, uprostřed, nebo na konci nádechu a výdechu, hned si je toho vědom hm? a používá antidoty, používá protiklady, aby tato tendence nešla dál. Hm? Jedině tak se dostane do hlubší meditace na základě bdělosti. Jestliže na to nemá, no tak se do hlubší meditace nedostane na základě nádechu a výdechu. No a pak nikdy nenajde uspokojení a radost v tom, co dělá a bude stále myslet na něco jiného a bude si hledat různé výmluvy na to, proč nemedituje. Proto a právě proto se tato meditace na dech v tradici jižního buddhismu má tedy čtyři kroky. Po kroku sledování je krok fusana, což znamená dotýkání se. Tím je míněno, že sledování znamená dotýkání se dechu na jednom místě. Hmm? a neopouštění tohoto místa. Teď, jestliže toho dosáhneme, když se budeme snažit, tak mysl se usadí na dechu. Hm? Jestliže mysl se usadí na dechu, můžeme vstoupit hluboko do procesu zjemňování dechu a zároveň zjemňování vědomí a počitku. A toto usazení se na dechu není nic jiného, než vlastně vstup, do procesu prohloubení. Ale aby jsme vstoupili do procesu prohloubení, právě v procesu sledování na jednom místě musíme nejprve zjemnit objekt. A toto zjemnění objektu je manifestán, manifestováno tím, že když se správně koncentrujeme bez přílišného násilí, bez hmm. s, s relaxací, hmm? s uvolněním, bez toho, aby mi se klesala, tak e, právě na tom místě, na ty ána pána nimita, se objeví buď barva nebo světlo. Hm? Ze začátku možná někteří z vás mají tuto zkušenost. To světlo bude, se objeví sporadicky, bude šedé, nebude zářivé, hm? ale znamená to jistý, e, e, jistý pokrok, hm? ve schopnosti zůstat u objektu s uvolněním a skoncentrovanou myslí. Hm? Všimněte si, že jestliže toho do, toto dokážete, též budete cítit jasnost toho objektu. Hm? A hlavně budete cítit uspokojení v tom, co děláte, hm? Entuziasmus pro to, co děláte. A právě, jak už jsme se zmínili, v tomto procese uspokojení s tím, co děláme, přichází uvolnění, jasnost objektu a všechny příznivé. Vlivy, které spevní tento proces zjemňování objektu. Takže objekt nakonec se stane jasným, zářivým a mentální vědomí. Začíná hrát tedy dominantní roli v pozorování dechu. Se začátku bereme dech, hlavně na vědomí těmi tělesnými počitky, jako je tlak, pulzace, teplo, chladno. Ale tyto jevy jdou do pozadí, jelikož dech se stává čistě mentálním objektem. Z hlediska filozofie pouhého vědomí, toto je obzvláště důležitá zkušenost, že všechny smysly se vlastně vrací tam, odkud pochází do vědomí. Hm? Čili meditující si začíná být jasně vědom toho, že všechny objekty vlastně pochází z vědomí, jsou obsaženy ve vědomí. A to se může stát jedině tehdy, jestliže získáme základ meditace, které se říká prašraddy, jak jsme říkali. Jasnost, uvolnění, které přichází zároveň s pocitem lehkosti, lehkosti, která má prímost, která má zručnost, která má jemnost. A všechny tyto pozitivní vlastnosti vlastně dovolují vstoupit hlouběji do procesu zjemňování dechu, počitku dechu a vědomí, které dech rozlišuje. No, a tím pádem jsme připravili půdu pro vstoupení do Samády. Tu půdu jsme připravili do vstoupení do Samády tím, že jsme zjemnili objekt, zjemnili počitek a zjemnili vědomí objektu a počitku, který máme na základě dechu. A to se bude manifestovat právě barvou nebo světlem, které jestliže pracujeme na této technice, které se vyjeví právě na eh, místě, kde jsme zvyklí pozorovat nech, na ána Pána Nimita. Hm? V tomto stádiu světla, jestliže přesuneme Pozornost na celé tělo. Světlo se může vyjevit kdekoliv v těle, kam se koncentrujeme, obzvláště v těch místech, které jsou spojené s energetickými úzly. Hm? Právě proto, pro tuto meditaci, jediné světlo, které, nebo jediné, jediná barva, která je relevantní, jestliže meditujeme podle systému Theravada, tak jak vysvětlím vysudimaga je pouze to světlo nebo barva, které se a na anapananimita, Je třeba si to zapamatovat. Ale jestliže roztáhneme vědomí na celé tělo, no pak se budou ty světelné jevy jevit i v celém těle. Tak pro dnešek by to stačilo. Dobrý. Budeme o tom myslet a budeme se snažit z toho něco pochytit. Hm? Nezbývá než tchuky tchuky ťuk. Já jsem dobrý kluk, na hlouposti nekoukám, radši tady zatlouká. Hm? To merituje nezlobný. To merituje V hodin. Já. A je... Už je to tam napsané, jsem to tam ještě napsal, ale už to tam je. Ne, je, ne. Už je. tam čas? Už je tam čas? tam čas. Tak se nenechte odradit počátečními těžkostmi naučit se meditaci. Skutečně stojí za to. Hm? Ale... Nikdo vás nenutil, abyste sem přišli. <laughs> Sami jste se rozhodli, když už jste se rozhodli, tak se do toho je třeba dát. A nebo taky nedát, to záleží na vás. Já, co, já mám co na vysvětlení, to už jsem pomalu vysvětlil. Ještě k tomu dáme nějaké detaily, no ale teď ostatek záleží na vás. Můžu se ještě zeptat, když se zaměřují na ten mezidej na, na tu pauzu, tak... E... To vysvětlíme zítra. Okay. Dneska jsme vysvětlili... Dneska jsme vysvětli vlastně ty, ty dvě, dva druhy meditace, mm -hmm. se dá spojit mm -hmm. v za počátečním stádium, v polovičním stádiu, v konečním stádiu. To ne, ne, nes, není třeba vidět v nich nějaké protikové.